Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syuruhi anfusina wa sayi'ati amalina Mayyadihillaw falamudillala Wa mayyutilil falaha di'ala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la sharika la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد له يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقويته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الزوجة وبرز منهم رجال كثير ونساء Attaqullaha alladzi yasaalu nabihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba Ya ayyuhalladziina aamanu taqullu wa qulu qawlan yusbih lakum a'maalakum wa lakum dhunubakum wa may rasulahu faqad faza fawzan 'azima Ma'asyiral ikhwan puji dan syukur Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita Sehingga bekas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wataala kita jadikan orang-orang yang menerima agama yang hanif ini, agama Islam. Kemudian dari nikmat yang tak teringkap pula adalah ketika kita ada tuntunnya di dalam Islam ini untuk mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengan pandangan syaraul Salih. Dalam mengamalkan agama yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat persetia salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang dan berkorban untuk menegakkan agama di muka bumi Allah ini satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Womayyab tajir Islamilina mubala yukbala minhu wa wafil akhretin al khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam Maka Allah tidak akan pernah terima darinya Dan dia pada hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi Agama Islam adalah agama yang sempurna Agama yang kekal sampai hari kiamat Agama yang syamil terhadap segala aspek kehidupan Mulai dari aspek aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, maupun dakwah. Maka suatu nikmat yang agung ketika kita dibukakan hati kita untuk menerima agama yang diraupi oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian di antara nikmat yang agung lagi adalah ketika kita dituntun oleh Allah untuk tetap Berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengan pemahaman Salafus Saleh dalam mengamalkan agama ini dan mendakwahkan agama ini di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan bagaimana penerapan agama Islam secara sempurna telah digambarkan oleh para sahabat. Mereka hidup saling berkasih sayang, saling menasihati dan saling berkorban untuk agama yang kita cintai ini. Perjuangan mereka, pengorbanan mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawa anna ahadakum anfaqa misla uhudil dahaban ma balagha muddah haylim lana sifah. Yang mana jika salah seorang kalian mengimpakan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sampai segenggam amalan mereka, dan bahkan tidak sampai Separuh dari genggaman mereka dalam amalan sisi amalan mereka. Ini manzilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang sahabat. Mereka dalam perjuangan Islam mendapatkan ancaman tidak hanya dari segi kehidupan duniawi seperti harta, anak-anak mereka bahkan jiwa mereka. Di antara mereka ada yang mengorbankan untuk agama ini segala apa yang mereka miliki. Berlanjutlah masa tersebut di masa sahabat radhiyallahu anhum. Keluasan Islam semakin melebar terutama di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab anhu. Di mana, sabdakan oleh Rasulullah SAW beliau melihat dalam sebuah mimpi beliau yang mana Abu Bakar dan Umar dan Osman menimba air. Tetapi beliau lihat Umar akwarium di masa Umar lebih luas. Dan hal itu ditakwilkan dan ditafsirkan oleh para ulama bahwa di masa Umar akan terjadi putuhat. Yaitu penalukan Terhadap negeri-negeri kufar Terutama adalah Persia, Negeri Kaum majusi Yang menjambah api Ketika Berbagai umat Menyimpan dendam untuk umat islam Di antaranya orang Yahudi dan orang majusi Karena mereka Apabila berhadapan dengan senjata Secara langsung mereka tetap tak mampu untuk mereka muslimin namun mereka mencari celah dengan cara menciptakan itu musuh dari bangsanya sendiri maka alaih itu dari muqaddimannya Abdullah bin Sabak al-Yahudi membuat makar untuk umat Islam melihat kejayaan Islam ini dia menandam kedengkian yang begitu dalam maka dia mencoba merusak agama Islam sebagaimana orang-orang Yahudi sebelumnya telah berhasil merusak agama Kristen atau agama Isa alaihissalam semenjak itu isu pertama sekali munculnya wasiah tentang khilafah Pak untuk Ali bin Abi Thalib dia yang membawa Kata ketadian sebagaimana Daud dia adalah wasiah dari Kerajaan Sulaiman, maka kata dia Bahwa Ali adalah wasiat dari Rasulullah SAW. Dia mempunyai begini. Setiap nabi itu mempunyai wasi, iaitu mempunyai orang yang diwasiatkan untuk melakukan ajarannya. Maka dia mengatakan maka wasiat Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Kena dia melihat dengan cara begini. Adakah mampu untuk merusak agama Islam ini Dengan cara memecah belah Islam itu sendiri? Kenapa keluarga Ali Tidak keluarga Rasulullah SAW yang lainnya Seperti Abbas Atau Abdullah bin Abbas Yang semuanya anak paman Rasulullah SAW Karena Memang Ali Atau anak dari Ali Menikahi salah seorang dari kaum Majusi dan juga dari ke, apa namanya pemahaman orang majusi bahwa raja mereka itu adalah darah biru, darah yang mulia. Bertemu dengan darah mulia maka mereka mengagungkan keturunan ini, mempertuhankan keturunan ini. Maka orang Yahudi ini mencari celah dari segi ini mungkin untuk memecah memecah kaum muslimin. Tetapi tak satu pun dari sahabat yang terpengaruh oleh pemikiran orang Yahudi ini. Ketika terjadinya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan R.Ahu, berkat dari usaha Yahudi ini memikin isu di sana sini, termasuk orang-orang awam mengkamn haj. Ini pula yang lah tempu oleh harakah-harakah Islamia dengan cara menjalankan jahlekan Khalifah di tengah-tengah orang awam, sehingga orang-orang yang tidak punya ilmu mempunyai geroh untuk membela, untuk membela orang-orang ini -orang zalimi kata mereka. Maka san itu dia datang dengan orang-orang awam dari masjid mana-mana dia berkeliling mempengaruhi bahawa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dizalimi dengan cara merampas kekhalifahan dari mereka. Tapi hari ini semuanya dapat dibantah dan diterangkan kebatilannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas mengajak Ali bin Abi Thalib untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Kita minta kepada Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita supaya khalifah setelah beliau adalah dari kita. Ketika itu Ali menjawab, jika kita meminta kepada Rasulullah SAW, lalu menyeluruh mengatakan tidak maka selama-lamanya manusia akan tidak memberi, pernah memberikan kekuasaan itu kepada kita, Karena ini adalah wasiat Rasulullah oleh sebab itu Ali enggan untuk bertanya tidak mau bertanya tentang wasiat ini kepada Rasulullah SAW yang diajak oleh Abbas eh, yang diajak oleh Abbas Paman beliau sendiri, bukan Abbas Abbas. Dia oleh Abbas sendiri ketika itu Abbas tidak tadi bertanya Karena kalau seandainya Rasulullah s.a.w. mengatakan tidak berada di tangan kita. Maka manusia tidak pernah menyerahkan kepada kita. Terakhir dalam peristiwa sebelum Rasulullah s.a.w. meninggal. Karena fitnah yang paling besar diusung oleh orang-orang ini adalah pertama sekali adalah masalah khilafah. yaitu wasiah. Ini fitnah yang pertama mereka sebarkan. Bahawa para sahabat telah menzalimi keluarga Nabi dengan memberikan khilafah tidak kepada keluarga Nabi s.a.w. Ketika itu Rasulullah s.a.w. berkata kepada Aisyah r.a. Panggil bapakmu Abu Bakar dan saudaramu Abdurrahman Rahman. kitaban. Namun ketika itu Rasulullah s.a.w. Aisyah r.a. Rasulullah s.a.w. meninggalkan terjadi. Mengatakan. Ya aballahu wal mu'minun illa Abu Bakar. Kerana ada lagi waria-wia di sana yang mereka shubha, mereka katakan ketika Rasulullah SAW ingin menulis sebuah wasiat, para sahabat enggan kerana Rasulullah SAW dalam keadaan mengalami sakit yang begitu parah. Ya, begitu enam nukal mengatakan ketika itu kita ada kita berdoa sunatul rasul. Karena begitu susahnya melihat Rasulullah SAW dalam keadaan menahan sakit, jadi sahabat tidak mau menulis. Yang akan ditulis oleh Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW dalam keadaan sakit Begitu parah Ini dita'awilkan oleh orang Rafidah, Bahawa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW Bahawa yang dimaksud Rasulullah SAW adalah Wasiat untuk Ali Dan setelah penyakit itu Setelah Rasulullah SAW itu Terjadi lagi Bahawa Rasulullah SAW sehat, sembuh kalau seandainya wasiat tersebut adalah untuk Ali radhiyallahu anhu tentu Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan bahkan riwayat lain mengatakan yang dimaksud dalam wasiat yang akan mau ditulis itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah memanggil Aisyah untuk memanggil saudaranya Abu Rahman dan Abu Bakar ketika itu Rasulullah menjawab ya aballah wal mukminun illa Abu Bakar oleh sebab itu para ulama memahami bahwa khilafah Abu Bakar itu ada yang memahami adalah dengan wasiat Wasia dari Rasulullah Sallam. Ada yang mengatakan tidak, tapi dengan isyarat, isyarat. Rasulullah memberi isyarat bahawa akan menjadi khilafah setelah beliau adalah Abu Khusyairudiyalangun. Dengan isyarat-isyarat yang banyak sekali. Ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya, kata Rasulullah Sallam datang besok. Kata wanita ini apa? Fakalim aja dek. Jika saya tidak menemui engkau atau engkau sudah menemui ajalmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itti Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? SAW? Datang kepada Abu Bakar. Isyara lagi. Kemudian isyara banyak sekali sebetulnya bahwa Abu Bakar lah. Tapi Rasulullah sallallahu tidak nas memang tidak nas ketika beliau mengatakan ya Allah wal mukminun illa Abu Bakar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui manzilah Abu Bakar di tengah kaum mu'minin dan juga di sisi Allah bagaimana Abu Bakar Memiliki ketinggian ilmu diantara setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Itu diantara Aishah. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyuruh menutup semua pintu-pintu ke dalam masjid, ilah khauka Abu Bakar. Kecuali pintu Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW sakit, beliau memintakan Aisyah untuk memanggil siapa? Abu Bakar. Kata Aisyah, Abu Bakar itu enggak mungkin jadi imam. Kenapa? Karena dia sangat peny... suka apa, dalam salat segini menangis sehingga orang tidak akan mendengar bacaan dia. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengatakan bahwa kali ini sama dengan wanita wanita Yusuf. Kemudian dipanggil juga Abu Bakar dan ada yang memanggil Umar. Lalu Umar imam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara Abu Bakar, Umar beliau mengingkari. Ketika itu Umar malah marah kepada orang menyuruhnya. Saya kira. Yang menyorot saya adalah Abu Bakar, adalah Rasulullah, dan akhirnya menjadi imam siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini salah satu. Oleh sebab itu, ketika para sahabat akan membayarat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu untuk menjadikan Abu Bakar di tengah-tengah kita dalam hal agama kita mendahulukan dia dalam memimpin agama kita ini, kenapa kita tidak reda dalam urusan dunia kita? Inilah kenyataan dari sabda Rasulullah: Ya Allah, wal mu'minin ilah Abu Bakr. Kemudian di antara subha yang mereka katakan subha subha penyeleweng penyeleweng yang mereka lakukan oleh orang Syiah, mereka mengatakan bahawa Ali bin Abi Thalib tidak membela Abu Bakar. Ini tidak benar. Karena saat itu Ali bin Talib sibuk dengan mentajhis mayat Rasulullah Sallam memandikan dan mengapanya. Setelah itu dia membaikat Rasulullah Sallam eh, membaikat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan selama Khalifah Abu Bakar Siddiq ketiga empat empat khilafah ini saling bertahuan. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah yang menjadi pembantu utamanya adalah Umar bin Khattab di samping Khalifah Khalifah yang lain. Dan samping, para sahabat yang lainnya, termasuk yang akan menjadi khalifah setelah itu. Ketika Umar menjadi khalifah, pembantu utamanya adalah Uthman bin Affan. Ketika Uthman bin Affan menjadi khalifah, pembantu utamanya adalah Ali. RA. Ketika Uthman dikepung oleh orang-orang yang ingin membunuhnya ada khawarif dan orang-orang yang mampu dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Ali mengutus anaknya Hasan Hussein untuk membela Umar Uthman. Uthman. Dan para sahabat lainnya mengutus anak-anak mereka untuk menjaga Osman bin Awfan Rodiolan. Tetapi Osman sendirilah yang mencerah, melarang mereka untuk mengamankan dirinya sendiri. Katanya, saya tidak ingin tertumpah setetes pun darah kaum Muslimin gara-gara menjaga diri saya. Maka Osman menyuruh jika kalian masih menganggap saya ini sebagai pemimpin kalian, maka kalian tinggalkan rumah saya. Pergilah ke rumah kalian masing-masing. Jadi enggak ada pernah terjadi pepecah pepercabulan antara sahabat, enggak pernah sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang Rafidho. Enggak pernah. Sesama mereka saling mencintai. Bahkan di antara mereka saling memberi nama anaknya dengan nama sahabatnya, seperti Ali memberi nama anaknya, Bakar, Jaungung anak-anaknya memberi nama seperti itu, Umar. Bahkan di antara mereka saling menikah, seperti Ali menikahkan Umar bin dengan anaknya Ummu Kultsum. Di saling sihir, saling apa namanya kita ipar-iparan. Tidak ada sama sekali yang ada. Yang digambarkan oleh orang selalu ada percetakan antara sahabat dengan sahabat. Di antara mereka menamakan anak-anaknya dengan seanak -nama, nama sahabat sahabatnya, bahkan menikahkan anak, anak mereka dengan anak sahabat, dengan anak-anak mereka sendiri. Begitu. Ini menunjukkan ashidau ala kufar, uhamdulillah. Di sifatkan oleh Allah. Allah tidak mahu ashidawal kufar, Ruhmau binal. Jadi mereka itu sama mereka itu saling kasih sayang. Di sini dari ayat ini pula lah diambil kesimpulan Bahwa orang yang memusuhi sahabat itu Ada memang orang-orang kufar. Kenapa? Karena katakan ashidawal kufar, alang kufar juga ashidalain. Jadi tidak pernah terjadi di antara sahabat itu yang namanya perbukaan kekuasaan, peperangan dan. Nah bagaimana dengan persiwa antara Ali dan Mu'awiyah? Dan Aisyah anha, Sebetulnya persiwa Perdebatan bukan dalam masa khilafah Karena di masa Terbunuhnya Osman Di antara Pewaris keluarga Osman Yang bisa memperjuangkan Waktu adalah Mu'awiyah. Aisyah dan Ali anha melihat Bahawa orang yang membunuh Osman Perlu ditangkap Dan diberikan hukuman ini saja perbedaan mereka. Ali Radziallahu Anhu berpendapat dalam istihadnya tidak mungkin untuk sebelum semua keadaan tenang belum mungkin diadakan hukuman kepada orang yang membunuh Osman. Kenapa? Karena mereka ini datang dari berbagai kabilah dan keadaan dalam keadaan kacau. Tak mungkin menegakkan hukum secara sempurna. Ini istihad mereka. Saat itu Muawiyah tidak pernah menuntut Supaya dia jadi khilafah Semua diisukan oleh orang-orang Rafidah Tidak pernah enggak pernah dia menuntut Sama sekali tidak pernah dia menuntut Ingin jadi khilafah, tidak pernah Dia tahu bahawa Ali r.a. lebih berhak dengan khilafah Makanya dia mengatakan Kalau seandainya hukum sudah diterapkan kepada Pembunuh Utsman, Saya akan membuatmu Karena istihad ini sajalah oleh sebab itu ahlu sunnah wal jamaah di antara akidah mereka adalah asyukut masya jarabain asyhaba, diam terhadap berbagai persiluian yang terjadi di antara sahabat. Kenapa? Karena sahabat di masa mereka sendiri pun tak pernah menyalakan yang ini dan itu. Kenapa kita yang sudah datang di akhir zaman bisa menyalakan yang ini dan itu? Kedengaran kita tidak melihat kejadian yang sendiri. Dan para a'imah yang jauh lebih berilmu dan kita Yang jauh lebih mencintai sahabat dan la'umah Lebih mencintai keluarga Rasulullah SAW Tidak pernah melakukan penelitian Siapa yang seharusnya yang disalahkan Siapa seharusnya dibenarkan Imam Ahmad Imam Syafi'i, Abu Hanifa, Malik Sofyan Uyainah, Sofyan Usoy Banyak para tabi'in kibar Kenapa orang masa sekarang ini Ingin meneliti Ya, Bahadalah masa Betapa jauhnya masa kita dengan masa kejadian itu Yang mana berita dan cerita Sudah ditambah dan dilencengkan dan dibuang Dan dibagai macamkan Oleh siapa itu Dikatakan dalam ayat Orang yang menjadi saksi itu haqqi wahum Seorang yang menjadi saksi itu Baru sudah punya ilmu tentang akan diperseksikannya Ini untuk menghukum Antara dua hal yang berpucar belah Perlu dengan ilmu Kedua pelah pihak Nah, sangat aneh lah ketika datang orang pada abad yang ke-14 ini, pada abad yang ke-15, abad yang ke-14 Hijriah ini, ingin, atau abad yang ke-15 Hijriah ini, ingin menghukum kejadian yang berapa abad yang lalu. Jangankan jarak satu abad. Satu bulan saja persoalan itu sudah di, dilalaikan, kira-kira bisa tidak ditentukan mana yang menangiskan. Persoalan antara pribadi manusia yang ada sekarang sajalah. Di sangat aneh. Kalau ada orang di masa sekarang ini. Ingin menjalankan sahabat. Ingin membenarkan sahabat dan segala macam. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'in. Rahimahullah apa katanya. ya Kaum yang telah diselamatkan oleh Allah. Tangan kita dari darah mereka. Kenapa kita tidak menyelamatkan lidah kita dari kehormatan mereka. Ini sebagai mukadimah. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam akhidah Al-Sulhaman Jemaah Memandang semua sahabat adalah wajib dicintai Termasuk keluarga Rasulullah SAW Tidak pernah dibedah-bedakan Bahkan mencintai sahabat kerabat Rasulullah SAW Dicintai dengan dua hal Pertama karena keimanannya Dan ini yang pertama sekali karena dia dicintai Kemudian karena dia merupakan keluarga Rasulullah SAW tetapi sekalipun dia keluarga Rasulullah SAW tidak mau beriman, ini tidak wajib, tidak ada beban wajib kita. Wajib kita barok dengan dia. Apabila dia tidak beriman, seperti Abu Talib, lain-lainnya, keluarga Abu Jahal, Abu La'hab yang semuanya itu keluarga Rasulullah SAW. Jadi yang jadi penentu dalam kecintaan kita kepada Rasulullah SAW pertama sekali yang keimanan mereka, kemudian baru kerana kerabat mereka adalah kerabat keluarga Rasulullah SAW. Ini benar ya kita Ahlussunnah wal Jamaah mengurakan hak-hak keluarga Rasulullah tidak. Dan akan lebih salah pula ada orang mengatakan bahwa yang keluarga Rasulullah sallallahu itu hanyalah anak Ali bin Abi Thalib. Tidak. Mereka menganggapkan bahwa yang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi maksud oleh pahaman orang-orang Rafidhah -orang, orang -orang, atau Syiah hanyalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman yang salah sekali. Keluarga Rasulullah SAW termasuk dari anak Abbas bin Abdul Muthalib terus ke bawahnya Ja'far bin Abi Thalib Ali Para istri beliau Nah yang lebih anehnya orang-orang Rafidah mengeluarkan istri Birau dari keluarga beliau tidak termasuk keluarga Rasulullah. SAW. Nah inilah bentuknya pelencengan-pelencengan yang muqaddimah ingin mereka berikan kepada kalau ah. sunah al-jamaah menggambarkan bahawa Al-Suna Jemaah adanya perbincangan pertengkaran di antara sahabat ini hal-hal yang mereka ungkapkan, yang ingin singara segala mereka ingin mereka munculkan untuk menimbulkan kebencian antara satu sahabat dengan yang lain untuk menimbulkan kita cinta akan sebagai hati membenci sebuah enak. inilah sebetulnya konsep yang mereka inginkan adalah syiah, ada penalusunan jemaah mencintai para sahabat Mencintai Kuala Lugar Rasulullah SAW Ada pun hal-hal yang terjadi Di antara sohabat ya, Itu kita serahkan kepada Allah Bahkan ya, Berapapun dosa yang dilakukan mereka Tapi apabila dibandingkan dengan kebaikan yang mereka lakukan Oleh sebab itu Ketika Abi Balta'ah Mengirim surat ketika Rasulullah SAW ingin Patah makkah Akan mengeluarkan makkah Mengirim surat kepada keluarganya yang di Mekah, memberitahu rahsia Rasulullah akan menyerbu Mekah. Ketika itu Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk mengambil surat itu dan kembali dan bertanya kepada Abu Bakar, ah, Kenapa kamu lakukan ini? Saya lakukan ini karena saya punya keluarga di Mekah dan saya tidak punya Kehormat apa namanya yang dapat memelihara keluarga itu kecuali orang-orang Quraisy. Jadi mereka ingin punya Abu Bakar ah bisa Orang-orang polis menjaga keluarganya lah. Ketika itu Sahabat Imam Khalim im Malik atau Umar berkata mengatakan, "Dahaniyar Rasulullah adribah unukah dar Munafik. Biarkan saya, Ya Rasulullah memenggal pundak orang Munafik. Apa kata Rasulullah? Rasulullah melarang. Apa katanya? Karena dia dimasuk orang-orang ikut dalam perasabat yang ikut dalam perang Badar. Apa katanya? Karena dia ini atau masuk al-Badar. Kata Allah kepada al-Badar, "Rana, if al-masyit itu, ya al-masyit itu, pakat kuf, Di keutamaan ikut perang badar itu menghapuskan dosa yang sangat besar ini. Coba bayangkan. Begitu keutamaan yang lain banyak dilakukan oleh sahabat. Taro lah benar tujuan-tujuan kesalahan-kesalahan. Justru kesalahan-kesalahan itu mereka lakukan dengan ilmu dan istiak mereka. Jelas dikatakan oleh Rasulullah S.A.W. Ida'a istahadal hafim Pa'in asobah palahu ajaran Wa'in akhto palahu ajarun wahid Dan mereka para sahabat, para mustahidin Dalam hal itu Mereka punya ilmu yang jauh lebih banyak dari kita Jika mereka tersalah dapat pahala satu Tidak berdosa mereka Jika mereka betul, mana pahala dua Ini mawkif al-sunnah wal-jamaah Terhadap perkara-perkara yang memang diisukan oleh orang syiah. Ataupun memang terjadi khilaf di antara sahabat dalam sebagian kesempatan. Maka alu sunnah wal jamaah bukanlah sebagai hakim di antara sahabat. Karena sesahabat pun tidak pernah menghakimi sama mereka. Berhubungan dengan buku yang akan ingin kita bedah pada hari ini. Yaitu. Mungkinkah syiah dan sunnah bersatu pertama pengarang ini di sini tidak menyebutkan semua kesalahan siak dan juga pengarang tidak membantah sejarah detail dan secara rinci kesetan kesetan siak hanya sedikit sedikit saja ya tidak merinci secara detail baik bantahan maupun akidah orang siak itu sendiri begitu tetapi hanyalah lamhat Suplikan singkat tentang siapa itu Syiah. Atau Rafidah. Ini CD semuanya buku-buku Syiah. Saya punya dua CD. Semua sumbernya buku-buku Syiah. Menceritakan tentang, tentang akidah mereka sendiri. Bagaimana pemaham mereka. Sebetulnya tentang Islam. Jadi buku ini hanya lamha. Suplikan singkat. Saja. Sebetulnya pak ulama banyak mengarang buku-buku yang telah membongkar kebatilan-kebatilan yang ada di dalam agama Syiah. Jadi bagi orang orang awam mungkin saja mengenal singkat ya, tentang akidah Syiah. Di dalam buku ini beberapa akidah Syiah yang disinggung pertama adalah tentang taqiyah. Tentang taqiyah, taqiyah dalam agama Syiah adalah melupakan sebelum 90%. Diseatau usyur. 90% itu agamanya taqiyah. Itu dikatakan oleh mereka sendiri di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka mengatakan bahwa agama kami adalah agama taqiyah. Sebetulnya apa taqiyah itu? Ya, apa taqiyah? Setelah itu baru kita akan bicarakan nanti mungkinkah Syiah dan Sunnah bersatu? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini tentu tahu dulu Siapa siah, siapa sunni Ibarat orang mau menggabungkan suatu Sambungan sebuah kayu Atau sambungan sebuah besi Harus mengetahui dulu Unsurnya ini mungkin ketemu atau tidak Kan begitu Apapun saja yang ingin disambung Dalam, jangankan ini aliran-aliran dulu Kita lihat dalam benda Kenyataan kehidupan sehari-hari saja lah Mungkinkah besi Mungkin disambung dengan karah Gak bisa dilas Ya Oleh sebab itu Akan mengadakan penyambungan harus ketemu gak Artinya kalau kita bikin more Skrupnya cocok gak ini Baru bisa dikunci. Kalau sama-sama skrup Gak bisa ketemu Gimana? Gak kuat Gimana cara menghubungkannya Ibaratnya Kalau dalam bikin sebuah adonan Jangan seunsur satu adonan Mematalkan khasiat adonan yang lain Kan begitu Contoh ketika bikin kue jangan dimasukkan minyak tanah sedikit Mungkin enak kue enggak Bagaimanapun bagusnya ini Kue adonannya Bumbunya semuanya pas Tapi apabila ada unsur yang merusak Walaupun sedikit Kue tetap tidak akan enak Enggak bisa dimakan, dibuang Kemudian masalah persatuan Sekarang siapa yang harus disalahkan Alusuna al-jamaah dalam persatuan Mereka yang lari keluar Nah siapa yang harus kembali Mereka yang harus kembali kepada kebenaran Kalau artinya Kalau seandainya kita katakan harus bersatu antara siapa Alusuna al-jamaah Maka alusuna al-jamaah berada di, di, di dalam kesalahan Si'ah ada dalam kesalahan Baru kembali ke titik pertemuan Kan begini ini Nah ini salah-salah dipakai disini Alusuna al-jamaah berada di jalan yang benar Kenapa mereka harus disalahkan? Nah orang yang melenceng dari jalan ini yang perlu kembali kepada jalan yang benar baru bisa bersatu. Nanti akan kita kupas. Taqiyah dalam temahan orang-orang Syiah adalah yaitu menampilkan kebaikan di hadapan orang-orang lawan mereka. Dalam istilah Muslim seorang Muslim atau orang Alisunul yang ini adalah nifak. Kan ada disebut Illa Dia berada dengan ayat ini Nah ayat ini diturunkan kepada orang kafir Jika seorang muslim berada di tengah-tengah orang kafir Dan dia takut akan dibunuh dan Boleh dia secara zahir Memperlihatkan tidak munculkan ke mus muslimannya Ini yang tekiah Yang benar Yaitu di antara orang, ka orang kafir Nah mengapa syiah melakukan hal itu Di tengah orang mu'min Karena dia Mu antumnya orang Orang kafir kalau menganggap orang itu mukmin dan dia mukmin, kenapa harus ada yang menyembunyikan? Dan itu ada dalam ungkapan mereka sendiri. Siapa yang rasul yang khalifahnya Abu Bakar, maka bukanlah rasul kami. Allah yang khalifah rasulnya adalah Abu Bakar, bukan Tuhan kami. Dengan Allah dan rasul saja mereka sudah barok, sudah berlepas diri. Bagaimana dengan antum-antum sekarang ini? Makanya setiap orang mengakui Khalifah Abu Bakar Usman, Umar, segala macamnya dan tidak mau mengkafirkan mereka, maka dia juga kafir sebabnya mazhabnya orang takfirin. Tidak mengkafirkan, dia juga kafir. Nah, gitu. Mitaqiyah oleh mereka, mereka akan berlagak di hadapan antum persaudaraan Islam. Kita sama Islam, segala macam. Kalau mereka, kamu anggap saya Islam, Kenapa kamu tidak anggap Abu Bakar sebagai Islam? Sederhanakan perjuangan saya untuk Islam belum semaunya mana perjuangan Abu Bakar? Perjuangan saya untuk Islam belum sebagaimana dilakukan oleh Umar. Perjuangan saya untuk Islam belum sebagaimana dilakukan oleh Utsman. Kenapa kamu anggap saya saudara? Kamu tidak anggap Abu Bakar sebagai saudara? Aneh enggak mereka? Maka kita, ketika dia mengajak untuk bersaudara, jalin dulu persaudaraan kamu dengan Abu Bakar sendiri, Allahumma saya belum apa-apanya dengan Abu Bakar. Jalin dulu persaudahan kalian dengan istri Rasulullah SAW Aisyah RA Saya ini tidak apa-apa, punya adil apa-apa dalam Islam Abu Bakar Siddiq RA Yang berhijah bersama Rasulullah SAW Mendapat pujian saya Yang mana Umar berkata saja berusaha Untuk mengalahkan bagaimana ketekuan Abu Bakar Satu kali Ketika Rasulullah SAW Men Menyuruh orang untuk berimpak Untuk ber berjihad ijalin Allah Umar ini sudah bersiap-siap dengan separoh hartanya ini, separoh hartanya dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ya, masa tarak tali ahli Abu Bakar, ya Umar, tarak tunis pamali. Saya tinggalkan separoh dari hartaku ya Rasulullah. Datang Abu Bakar sedikit rabiul Anhu. membawa siloh hartanya. Masa tarak tali ahli ya Abu Bakar, tarak tu Allah wassalam. Apa kata Umar? Kan usbikal Abu Bakar bak dalium. Tidak pernah saya ini mampu mengalahkan Abu Bakar sejak hari ini. Satu kali Rasulullah SAW bertanya. Setelah salat subuh, setelah, adis, setelah ini berkumpul bersahabat beliau. Siapa di antara kalian yang pada ini puasa? Nunjuk Abu Bakar Anah. Siapa di antara kalian pada pagi ini yang hari ini yang telah berinfak? Nunjuk Abu Bakar Anah. Siapa di antara kalian pagi ini yang telah menyingguk mayat? Eh, telah mengantar mayat ke kuburan? Nunjuk Abu Bakar Anah. Siapa ada antara kalian pada pagi hari ini yang telah memisu orang sakit? <coughs> Abu Bakar Anas. Jangankan orang lain, Abu Bakar dengan Umar saja, Umar saja tidak mampu mengalahkan Abu Bakar dalam beriman dan beribadah Subhanallah. Orang Syaitan itu kata Rasulullah SAW mengatakan, laukun tumut Khalilan, takkan tu Abu Bakrin Khalilah. Kalaulah seandainya aku ini dibolehkan mengambil sejoli, si saya akan ajadikan Abu Bakar sebagai sejoli si hidupku. Walakin sahih bagong Khalilullah, tetapi Allah telah menjadikan saya sebagai sejadian. Itu kecintaan. Ketika Umar satu kali ada persisi pendapat dengan Abu Bakar, waktu itu Abu Bakar tersalah dan minta maaf kepada Umar. Umar tidak mau memaafkan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Abu Bakar dari jauh dalam keadaan tergesa-gesa, Inasawi bagong kuat Umar, seorang sahabat kami dalam keadaan marah ini. Lalu diceritakan oleh Abu Bakar, bahawa Rasulullah saya tersalah pada Umar, lalu saya minta maaf, dan Umar tidak mau memaafkan saya. Umar setelah itu menyesal, juga mencari Abu Bakar. Cari ke rumahnya, kata anak-anaknya dia ke tempat Rasulullah, menemui Rasulullah. Datanglah Umar ke hadapan Rasulullah SAW, marah Rasulullah SAW kepada Umar. hal Halantum tarikuli sahibi, kenapa kalian tidak meliarkan sahabatku? Kenapa? Ketika manusia aku ajak kalian kepada kalimat La ila Allah kultun kadabta Wa kala Abu Bakar sadakta Orang yang pertama sekali beriman dengan saya Abu Bakar ini Abu Bakar dengan Umar saja Fulya. Ketika itu malah Abu Bakar Memohon kepada Rasul Saya yang adlam ya Rasulullah Maafkan Umar ya Rasulullah Dia memohon kepada saya Jangan marah sama Umar Rasul. Saya yang salah ya Rasulullah ketika itu, ketika itu Rasulullah marah pada Umar Kenapa tidak mau memaafkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Biasa ada kesalahan di antara sahabat biasa, tapi ketika Abu Bakar minta maaf cepat-cepat, Umar terlambat memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kenapa kalian tidak membiarkan sahabatku kepada sesuka sesukanya? Bukankah Umar sahabatnya dia? Tetapi ketika ada ini dikhususkan, wah dia ini lebih istimewa di sisiku ini." Oleh sebab itu dalam kisah hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu "Mana fa'ali malu ahadin seperti mana fa'ali malu Abu Bakar?" Tidak seorang pun di harta kalian Yang bisa uh, yang seorang, Harta seorang pun yang memberi manfaat ke sisiku Sebagaimana mana manfaatnya harta Abu Bakar Kepadaku Coba bayangkan Kenapa ungkapan inilah SAW. Manzilah Abu Bakar di sisi Rasulullah SAW. Maka ketika orang syiah Ingin bergabung dengan kita Kita tidak masalah Tapi kenapa kamu bergabung dengan saya Tidak mau bergabung dengan orang yang paling mulia Di sisi Rasulullah SAW Keanehan jika bercerita kita dengan kelebihan Umar dengan Osman, Osman bin Affan di masa perang Tabuk itu keadaan pejeklik, tidak ada peralatan perang tidak walau apa-apa. Diceritakan dalam surat At-Taubah. Para sahabat yang ingin ikut perang bersama Rasul menangis tidak punya, tidak punya kendaraan. Osman bin Affan membayai itu perangkata peralatan perang dari semua kebutuhan perang dia yang bayar. Apa yang kita lakukan untuk Islam sekarang? ini Uthman bin Apan membayai kalau sekarang ini perang peralatan perang bagaimana? Seluruh kebutuhan perang itu dibayai oleh Uthman. Itu perang tabuk. Nah, inilah bentuk mereka takiyah berhadapan, berlembut hadapan kita. Sebetulnya mereka mempunyai kemunafikan dalam dirinya. Mereka sebetulnya mempunyai kebencian yang dalam terhadap kita. Tapi kenapa dia berlembut dengan supaya memasukkan pemikirannya pada kita? kita ni saudara Apa? supaya mereka tidak terima di tengah alusuna jamaah bisa hidup tenang dan menyebarkan pemikiran mereka maka ketika mereka ingin bergabung dengan kita ingin bersatu dengan kita kita katakan bahawa kini kami ini alusuna jamaah yang jamaahnya adalah di antara anggota jamaah kita adalah Abu Bakar Siddiq, Umar, Osman, Aisyah, Hafsa bagaimana kamu bergabung dengan jamaah kami, kamu mengkafirkan. Para anggota jemaah kami. Mustahil. Inilah bentuk takiyah. Yang mana dalam buku ini disebutkan berapa contoh takiyah mereka. Disebutkan definisi takiyah dan segala macamnya. itu Dalam halaman 14 untuk melihat keterangan tentang takiyah. Takiyah adalah suatu keyakinan dalam agama yang membolehkan bagi mereka untuk berpenampilan di hadapan kita dengan penampilan yang menyelisih hati nurani mereka. Ini kumnafikan. Dia ingin bersaudara, pada hakikatnya tidak ingin musa. Inilah perbuatan orang orang munafikin kepada kaum muslimin. Kaum muslimin, begitu. Inilah kemunafikan yang mereka simpan di tengah kaum muslimin. Takia, sebetulnya nifak mereka beri nama dengan takia. Di sini banyak sekali ini dalil-dalil bagaimana pengungkapan mereka dalam kitab-kitab mereka, bawa akidah mereka. Takia merupakan salah satu usul dari agama syiah atau agama rohvido ini. Di sini disebutkan di antara perkataan perkataan imam mereka adalah taqiyyah termasuk amalan seorang mukmin yang paling utama. Ini menurut orang Syiah ya. Ini dalam kitab mereka jangan. Dengannya ia menjaga diri dan saudaranya dari tindakan orang-orang jahat. Siapa itu? Orang jahat ini siapa? Siapa yang dimaksud orang jahat di sini siapa? Alusrul cuma ah. Karena itu dia pakai taqiyyah di hadapan antum, karena antum dibuat apa? Sebagai orang jahat ini bagaimana buku Syiah tadi sudah bisa dibuka Sudah bisa diaktifkan Coba untuk aktifkan di sana Siapa yang tahu komputer di sini Supaya kita tidak cerita Di dalam buku ini lengkap semua ini Diceritakan buku-buku mereka Sebetulnya anak usulkan kemarin kepada penyelitian Juga ada film-film Syiah Bagaimana mereka di airi Ashura Bagaimana mereka melakukan syirik syiri Semacamnya Tapi kayaknya penyelitian enggak siap Karena mungkin tergesa informasinya terlambat anak, -anak sampaikan mungkin Ingin kita cuplik-cuplikan bagaimana lihat bentuk keamalan ibadah orang syiah tersebut. Ini taqiyah bagi mereka. Kenapa mereka baru taqiyah di hadapan kita? Kerana mereka menganggap kita ini orang jahat. Begitu. Ini ungkapan mereka. Di antara hadis yang mereka yakin lagi adalah At-taqiyah ila kebiasaanku. Ini at-taqiyah itu bukan al-agama. Bukan kebiasaan. At-taqiyah dini wa dini aba'i. Wa dini aba abai Begitu mereka katakan. Takia adalah agamaku dan agama bapa aku dan tidak beriman orang yang tidak bertakia. Jadi mewajibkan dia kepada pengikut-pengikutnya itu takia di hadapan antum. Tidak beriman, coba bayangkan, kalau dia tidak bertakia. Beriman dengan apa maksudnya dengan akidah syiah. begitu. Dan banyak lagi. Bertakiyah ini dalam kitab yang lain Sebut bertakiyah wajib hukumnya Ini dihawasi Sebelumnya itu, itu footnote nomor satu Itu dinukil perkataan mereka tentang kaya kaya halaman 14 Bertakiyah wajib hukumnya Barang siapa yang meninggalkan Maka ia bagaikan orang yang meninggalkan sholat ya. Bertakiyah wajib hukumnya Dan tidak boleh dihapuskan hingga datang Sang penegak keadilan yaitu Imam Mahdi dan barang siapa meninggalkan sebelum ia datang, maka ia telah kual dari agama Allah Ta'ala dan dari agama imamiyah. Serta menentang Allah dan Rasulnya dan para imam. Itu akidah mereka tentang taqid, taqiyah. Merupakan suatu keyakinan dalam akidah syiah wajibnya berterkiyah. Jadi supaya walaupun para pelaku perantakia dari mereka berhasil meyakinkan kita bahawa mereka telah maju berlangkah nekat dengan kita, maka sungguhnya masyarakat Syiah seluruhnya pemuka mereka dan masyarakat awam akan tetap terpisah dari para pembesar seni wara ini. Artinya apa? Mereka menerangkan kami tidak bertakia. Apa dari kalian tidak bertakiyah? Kalau memang kalian tidak bertakiyah, pertama sekali, kalian harus menyebutkan takiyah dan mengharamkan takiyah kepada kaum kalian. Jangan kalian katakan kepada kami tidak bertakiyah. Tidak perlu kepada kami. Katakan kepada orang si'a si'a bahwa takiyah itu diharamkan. Dengar kaum mukminin. Kita tidak butuh pengakuan mereka kepada kita, tapi cerangkan kepada pengikut kalian. Kenapa karena kami kamu cerangkan kami tidak bertakiyah? Nyatakan kepada pengikut kalian. Bantah ini buku-buku yang menerangkan tentang wajib bertakkiah Kalau memang bertakkiah Kata kalian Tidak lagi kalian lakukan Itu bertakkiah Kemudian atalah, Di antara Konsep mereka lagi adalah Akidah mereka lagi adalah mengkapirkan para sahabat Antum lihat Dalam halaman 31 dan 33 Apa yang mereka katakan Halaman 30 Apa yang mereka katakan Ajib wa ta'ud Abu Bakar wa Umar Ajib wa itu mereka katakan adalah Abu Bakar dan Umar Coba Antum lihat bagaimana ungkapan yang para sahabat yang mulia ini Ya Oleh kerana itulah Kaum Syi'ah Syihah sinatiasa mengutuk Sahabat Abu Bakar dan Umar Dan setiap orang menjadikan penguasa Dalam sejarah Islam Jadi kalau Antum menganggap sebagai khabibah Rasulullah SAW Apa? Antum dimusuhi Ya sebab orang menjadikan penguasa dalam sejarah Islam Selain sahabat Ali bin Abi Sesungguhnya mereka telah berdustah atas nama Imam Abu Hasan al-Muhammad Mereka ini, mengatakan ini Mengatakan buah yang dimaksud dengan Tawuk dan jifti adalah buah keadaan umat mereka. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i mengatakan Saya tidak dapatkan kaum yang Paling pendusta daripada Syiah atau rohfidah Karena agama mereka itu dah dustah Oleh sebab itu, Imam Syafi'i mengatakan Saya tidak temukan Diari umat ini yang orang yang paling pendusta daripada Syiah dan Rafidhah. Karena usul agama mereka itu dusta. Inilah antum lihat di sana bagaimana mereka berdoa dalam kitab-kitab mereka. Dan ini saya sendiri kebetulan anak sendiri kebetulan masih belajar di Madinah itu mendapatkan buku-buku doa mereka itu yang melaknat para sahabat itu. Ada semacam buku doa di kita ini itu di sana isinya lah anak saja, Tidak ada para sahabat, malah anak para sahabat. Kalau saya akan cerita, bagaimana uduk mereka, bagaimana solat mereka, antum akan ketawa ketawa sendiri nanti mendengarnya. Ini di asas, kenapa mereka ini? Kata Abu Zur'ah Ar Razi mengatakan kenapa mereka ini sebetulnya menghina para sahabat? Ini? Apa sebetulnya konsepnya? Sebetulnya konsep menghina sahabat ini adalah sudah diciplak oleh aliran manapun saja. Kenapa? Kata Abu Su'al al-Razi mengatakan. Mereka itu sebetulnya ingin membatalkan Quran dan hadis. Kenapa begitu? Karena tidak ada yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita siapa? Kecuali sah sahabat. Nah kalau sudah sahabat yang dikafirkan berarti Al-Quran dan Sunnah ini diapakan. Siapa yang menyampaikan kepada kita? Orang-orang kafir. Begitu. Karena itu mereka sangat menyerang Pada asalnya mereka tuh ingin menghancurkan Islam itu sendiri Al-Quran dan Sunnah Nah oleh sebab itu konsep inilah Yang ditiru oleh segala aliran sesat Menjauhkan umat ini Dari pemahaman sahabat Karena kalau sudah jauh Tidak tahu bagaimana pandangan sahabat, akhidat sahabat Di situ baru bisa masuk Keyakinan mereka Kalau tidak tentu akan katakan Oh Abu Bakar mengatakan begini, umat begini Tidak pernah dipahami seperti ini Disinilah Badan pemisah, Jurang pemisah antara aliran sesat Dengan alusunau jamaah Yaitu memahami agama pemahaman sah sahabat Karena semua orang mengatakan Dalil kami Al-Quran dan Sunnah Tidak ada satu pun yang kecuali Inkar Sunnah Ya, Dalil kami apa al dan Sunnah Orang zikir jamaah dalilnya Sunnah Al-Quran Sunnah Begitu Orang melakukan bida'a-bida'a Semuanya halirannya Al-Quran dan Sunnah tapi ketika kata-tanya, bagaimana pemahaman sahabat tentang hadis ini? Bukankah sahabat yang tahu merawatkan hadis ini? Bagaimana dia memahami hadis ini? Bagaimana dia memahami ayat ini? Saat itu mereka bingung. Tak bisa jawab. Kalau begitu dia melakukan, pastilah amal ini dilakukan oleh sahabat. Kalau begitu dia memahami sahabat, tentu dia akan ada seperti ini dilakukan oleh sahabat. Nasuhur. Oleh sebab itu kita katakan, jurang pemisah, Antara al alasan jemaah dalam titik ini, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, para tabiin, tabi' tabiin, tabi generasi termuka umat ini yang benar dalam beramal dan berakidah tentang syariat Islam ini. Nah, semua aliran sesat inilah pegangan dia, iaitu menjauhkan umat ini dari pemahaman ulama terhadap Islam, begitu. Baru setelah itu dia mampu memasukkan aliran gurunya, pemahaman gurunya. Atau pemahaman dia sendiri. Seperti orang-orang ailing berdali, berdali, dirikan sholat untuk mengingatku. Dalilnya Al-Quran, bagaimana abang tak nantum lagi. Al-Quran mengatakan, kalau sudah ingat sudah sholat, karena tujuan mengingat Allah, sholat apa? Ingat Allah. Sudah, sudah sholat saya. Ingat sebentar sudah sholat, apa lagi? Mana dalilnya? al Al-Quran. Jadi apa jawapan antum? Nah, siapa yang lebih ingat kepada Allah daripada kita ini? Siapa yang lebih ingat Rasulullah? Kenapa beliau tidak sebab memahami sebagaimana ayang, tidak memahami solat sebagaimana yang kamu pahami solat? Adakah yang lebih ingat kepada Allah dan daripada keingat eh, kepada Allah daripada Rasulnya? Tidak, nah, yang paling banyak berzikir kepada Allah itu Rasulullah. Tolong dia masih solat, ambil uduk, punya waktu solatnya pada kaat kalau isya, ini ya kan? Tak sebelum mana kamu pahami solat? Jawabannya di mana? Ada di sunnah dan bagaimana? Sahabat muhaimin sun. Ketika orang-orang jil mengatakan, Inna solatatan ha anil fashail mungkar. Solat itu adalah mukjizat perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah tidak mengajarkan perbuatan keji dan mungkar, engkau perlu solat lagi. Kalau begitu mereka mengatakan bahawa Rasul itu senantiasa mengajarkan perbuatan pasyat amungkar sehingga di selalu salat. Dalihnya Quran, gimana jawaban Antum? Gimana Antum menjawab? Di mana saya tahunya salah mereka? Mengembalikan pemahaman ayat-ayat tadi kepada pemaham saham? Begitu. Kelihatan Antum, kenapa mereka ingin melaknat sahabat, mengkafirkan para sahabat? Karena supaya mampu rendetan akhidah berikutnya bisa dituduhkan. Al-Quran telah dirubah. Kenapa? Karena yang menyampaikan orang berkata-kata adalah orang kafir. Sunnah telah dirubah. Fadail, Fadail Abu Bakara, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Itu dah dirubah. Kenapa? Karena orang kafir yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah berkata-kata. Karena ini tujuannya mengkafirkan para sahabat. Tahu antung. Apa yang diungkap oleh Abu Zura'an ini? tujuannya. Karena dia ingin liyuktilul Al-Quran wa sunnah wa ta'anu bihim Aula wa hum zanadiko kata Abu Surah Al Raziy, mencela dan menghina mereka lebih aula kerana mereka tolak orang-orang zindik, karena itu mereka mengusir sahabat sekali. Nah inilah pemaham-pemahaman mereka tentang sahabat. Ini tadi apa dan poin apa yang kita bicarakan tadi tentang bagaimana pemahaman mereka terhadap sah sahabat takyah kita sudah bicarakan sedikit. Kita tidak akan berluas untuk bisa baca buku, cuman kita ingin topik-topik penting saja. Kemudian dalam 33 halaman 33 juga tentang itu tentang bagaimana mereka ya bahwa hari pembunuhan Al Faruq sebagai hari Id terbesar di sisi orang Syiah. Kan Bu Abu, Abu Lu Lu'lu Al Majusi yang membunuh siapa? Mamba katakan Radiallahu anhu. Nah, ketika itu mereka ingin merayakan sebagai hari terbesar. Nah, ini coba antum lihat musuhnya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu sahabat yang begitu tingginya kedudukannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya begitu nilainya di sisi mereka di mana nilai antum di sisi mereka ada hadis tentang fadail antum di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Qur'an ada apakah dia akan lebih mencintai antum daripada Abu Bakar itu takqia dia mencintai antum teman, -teman. orang yang sudah jelas fadailnya dalam sunnah dan Al-Qur'an Dikafirkan, apalagi antum. Mungkin kita bertemu hal seperti ini. Nah, itu sedikit tentang bagaimana mereka memandang sahabat Rasulullah SAW. Kemudian memandang Al-Quran tidak asli. Ini dalam halaman berapa? Halaman 16. Di situ ada cuplikan tentang ayat-ayat mereka Rubah Ya. Jadi para ulama-ulama mereka itu sudah dari dahulu mengatakan bahawa Al-Quran ini tidak asli, sudah dirubah oleh para sahabat-sahabat. Ini pandangan orang Syiah. Dan berdasarkan ada salah seorang mereka dari ulama mereka mengumpulkan perkataan-perkataan ini menjadi sebuah buku dalam kitab Fasul Kitab Fi Itba' Tahrifi Kitab Rabbil Albab, ya, yang dikarang oleh siapa? ulama mereka Itu Haji Mirza Husain bin Muhammad Taqian Nuriyah atau Barsi sampai guru mereka gugur sampai kita ketika wafat jadi karena kemuliaannya dia mampu mengumpulkan perkataan Imam Syiah yang menuduh Al-Qur'an tidak asli itu kumpulkan satu buku menjadi buku yang bercilid begitu coba antum artinya apa itu Bukan dia yang mengatakan aku antum saja tidak. Jadi mereka dia ini hanya mengumpulkan pendapat ahimahim masih yang menuduh Al-Quran Al quran itu telah diroba dan ayat-ayat mana saja yang diroba. Adikumpulkanlah satu buku. Ini artinya apa ini? Bahawa mereka sejak dulu itu sudah sepakat menuduh Al-Quran ini tidak asli begitu. Nah mungkinkah dia akan bergabung dengan antum yang kitab antum dituduh tidak asli, kitab mereka lah yang asli. Berarti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Sofyan al-Sawri, uh, Ibn Sa'ad, para aimah kibar semuanya. Lupa terhadap hal ini. Mereka saja yang lebih tahu. Nah ini yang lebih bahayanya. Mereka saja yang tahu Al-Quran itu tersembunyi bagi sahabat-sahabat yang lain. Ini tuduhan mereka bahawa Al-Quran itu telah jerobah dan setelah macamnya. Di antara contoh-contoh di sini adalah mereka mengatakan, ya firman Allah dalam surat apa ini? Itu surat al-Wilayah. Mereka menamakan surat al-Wilayah, namanya surat al-Wilayah. <tuh>. Menamakan ya al amanu amanu bilna bin wal-Wali. Jadi mereka katakan sini Wali. Wali Nabi ini adalah ya wal-Wali al-ladzina ba'zna La yahdiyannakum ila siratim mustaqim. Ini ayat yang mereka tambah, yang katanya mereka ayat ini yang dirubah. Oleh sebab itu, mungkinkah apabila Ali bin Abi Thalib mengetahui ayat-ayat ini lalu setelah dia berkuasa di Kufa tidak munculkan ayat-ayat ini? Kenapa Ali bin Abi Thalib tetap menyebarkan Al-Qur'an yang, yang diperbanyak di masa Utsman? Dia Al-Qur'an itu ditulis ini nanti kita akan bicara sedikit tentang tarikh penulisan Al-Qur'an. Sejarah penulisan Al-Qur'an itu tujuan-tujuan mereka tentang Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an Al itu telah dirubah. Sebelumnya kita ingin bicara Al-Qur'an, bagaimana pemeliharaannya mulai dari Allah, Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah berfirman, "Inna nahnu nazalna dzikra wa innalahu lahafidzun." Kamilah menurunkan Al-Qur'an ini, Kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an ini. Oleh sebab itu kata para ulama, berbeda dengan kita-kita umat yang dahulu ketika Penjagaan kitab-kitab tersebut diserahkan kepada ulama-ulama mereka. Tetapi Al-Quran tidak. Kenapa Allah menjaga? Karena merupakan kitab yang terakhir. Dijaga oleh Allah. Bagaimana penjagaan Allah? Mulai dari awal. Semenjak awal Al-Quran itu telah dihafal dan ditulis. Dihafal dan ditulis. Di para Rasulullah itu mempunyai Penulis-penulis dan mempunyai penghafal-pengha. Pengha. Setiap turun ayat, Jibril memberitahu kepada Rasulullah Sallam, ini di surat mana dan ini ayat berapa dan Susunannya menurut Wah. Surat yang pertama turun apa? Surat Al-Alaq Berapa yang pertama turun ayatnya? Di lima. Surat alat dengan lima ayat? Tidak. Tapi lebih dari lima ayat kan? Surat Al-Alaq. Nah, itu siapa yang memberitahu kepada? Setelah turun ayat lima, lima surat Al-Alaq surat apa yang turun? Surat yang melaksirkan? Kumpah antir. Ya, Ya, Ya, Ya, Kumpah Azir. Itu juga tidak semua turun. Bukan sekaligus turun. Nah siapa beritu tahu ini ayat ini di surat ini, ayat ini sekian, di ayat ini. Itu Jibril kepada Rasulullah SAW. Surat Al-Ma'idah. Kapan turun? Yang ayat tiga itu? Hah? Ketika Haji Wada'ah. Berapa bulan Rasulullah setelah SAW meninggal? Sulihidja. Uh, Haji kan Zahidja. Sulihidja itu apa? Muharam. Selam apa? Hah? Hah? Tidak hafal bulan Arab ya? Safar. Maram Safar. Hah? Rabiul Al-A' Rabiul Awal. Nabi meninggal kapan? Rabiul Awal. Tiga bulan setelah itu. Jadi Al-Ma'idah al-yumakmautulakumunakum itu siapa memberitahu di ayat ketiga di surah Al-Ma'idah? Adalah lagi Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran itu terjamin di masa Rasulullah SAW hidup. Di segi penulisan dan dihafal. Tidak pernah ya. Ketika itu di masa Rasulullah masih hidup, Umar menekat solat di belakang salah seorang sahabat membaca sebuah ayat. Sama ayatnya tapi bunyinya dialeknya lain. Sehingga Umar katanya tidak mampu menahan diri. Kalau tidak betul-betul menesabar atau nafsi atau betul betul menaikan diri supaya sabar ini dalam keadaan solat. Kalau tidak, saya akan langsung Jerek dia ke belakang, mengadukan kepada Rasulullah SAW. Habis sholat, salam Setelah salam Langsung dibawa oleh Umarul Khattab Diangkat bajunya begini, dibawa ke hadapan Rasulullah Ya Rasulullah, ini membaca Al-Quran Selain bacaan yang kamu bacakan Kepadaku Kata Rasulullah apa? Arsilhu, Lepaskan dulu bajunya lepaskan. Nah, Ikrak kata Rasulullah Kepada dia Dibaca, ikra ya Umar dibaca lagi. Hak kata unzila. Sebegini lah akuan yang turunkan Quran unzila Allah sabatiah. Al Quran diturunkan dalam tujuh huruf. Para ulama mengatakan dalam tujuh dia dialek. Like. Di masa hidup Rasulullah SAW, dia begini kehati hati yang sahabat ada Al Quran. Umar berkata dalam menyikal Al Quran cuma tu melihat bacaan saja beda. Langsung diadukan kepada Rasulullah SAW. Nah, tak pernah kita temukan tentang Al-Qur'an ada perbedaan para sahabat umpamanya mengatakan ini tidak termasuk Al-Qur'an, ini termasuk Al-Qur'an umpamanya kecuali ijtihad, poin masuknya dalam beberapa surat itu memang tidak dijadikan dalil oleh para orang-orang Syiah juga, ya kan? Ini menunjukkan betapa Al-Qur'an terjaga di masa Rasulullah kemudian di masa sahabat. Nah, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadilah perang apa? Riddah. Terbunuhnya perang Yamama, terbunuhnya banyak para penghafal Al-Quran. Kiki itu Umar bin Khattab. Apa Umar bin Khattab? Tahu ke antum jawab awal Umar bin Khattab ni? Ya. Bahawa dari umat-umat yang sebelumnya Muhammad mendapat apa namanya ilham dari Allah. Inka nabi Ummah nanti, pak pa Umar. Jika terdapat di Umar ini adalah uh, Umar. Ini mulham sekali Umar ini. Seperti tentang uh, turunnya ayat sebab turunnya ayat Khumar. Mana Umar Allah Noobayan lah Nabi, filham libayan dan Syafian turun lagi ayat begitu. Nah ketika ini ulman, imam, Umar ini Mulham diberikan Alhamdulillah uh, Allah supaya Al Quran ini di, cepat dikumpul. Al Quran sudah terkumpul tapi belum dalam satu masuknya mushaf belum dikumpulkan dalam bentuk kita sekarang ini satu terkumpul di satu tempat dalam satu ya kompleks. Gitu. Kata Umar pada Abu Bakar kumpulkan Al Quran ini kerana para hafal haf haf Al Quran sudah mulai banyak terbung terbung. Nanti jangan-jangan Al Quran ini hilang. Ketika itu Abu Bakar belum bisa menerima. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak melakukannya. Bagaimana aku melakukannya? Kata Umar. Dia selalu Umar memberikan masukan kepada Abu Bakar. Sebab Al-Quran tetap di Al Pada hakikatnya Bahawa Rasulullah SAW mengisyarakan bahawa Al-Quran ini mesti dikumpul. Kenapa? Kalau tidak tidak dikumpul. Tidak ditulis dan tidak disuruh dihapal. Di di nah. Tapi karena hati-hatinya Abu Bakar menolak pertama sekali penampang. Lalu Allah melapakan dada Abu Bakar. Subhanallah Allah telah melapakan dada Umar. Dipanggillah para penulis wahyu. Dipanggillah para penulis wah wahyu. Lalu ditulislah Al-Quran itu. Di samping digabungkan dengan hafalan. Juga dengan yang itu. Jadi tidak akan ditulis Al-Quran. Kecuali ada dua sumbernya. Hafalan dan yang itu. Ditulis, ditulis. Sampai salah satu ayat yang mereka tidak temukan. Tulisan sampai di akhirkan penulisannya. Sampai bertemu. Ada tulisannya. Tertulis juga apa lanjut? Juga itu pengumpulan akurat. Ketika terlakompul maka ini berada di Abu Bakar Siddiq, kemudian dipindahkan kepada Umar, ya kemudian dipindahkan kepada Habsah. Kisah selesai. Setelah Utsman dan ini disepakati oleh para keluarga Rasulullah yang lainnya, Ali bin Abu Talib, Abbas semuanya. Kemudian setelah masa Uthman Islam tersebar sampai ke bagian Soviet sekarang ini, ya, Basra mendekati Soviet. Di saat itu, Huzaifa melihat sebagian penghafal-penghafal Quran berbangga dengan bacaan-bacaan mereka, imam-imam mereka. Ketika itu, Imam Mas'ud mempunyai murid, ya kan? Para penghafal Quran di antaranya Mas'ud ini kan, Sa'id bin Sa'id semua punya murid-murid. Nah, ada yang berbangga Utsayfa langsung pergi ke Madinah mengadukan kepada Utsman. Adriku hazil ummah qabla aykhtalifu kitab rabbihim. Cepatlah tanggap supaya umat ini jangan sampai pecah belah dalam kitab apa? Kitab Tuhan mereka. Dimintalah mushaf um yang ada sama mushaf yang ada sama Hafsah dan ditulis menurut apa yang ditulis di situ. Jadi tidak dikumpulkan lagi di masa Utsman, hanya pengulangan penulisan Nah, maka Al-Qur'an penulisan yang tidak sama penulisan dengan ini dibakar oleh Utsman. Apakah Utsman membakar Al-Qur'an atau membakar nuskha yang tidak menjadi muhtamalat? Nuskha yang memang akan menyebutkan khilaf di antara kaum muslimin ini yang dibakar yang berbeda dengan nuskha ini disatukanlah bentuk penulisan Al-Qur'an itu supaya tidak terjadi khilaf di antara umat. Itu saja. Tidak ada kerja Utsman kecuali memindahkan apa yang telah dia ada sepakat para sahabat waktu menuliskan Al-Qur'an masa Abu Bakar itu saja. Tapi Ar-Rafidah mengatakan Utsman membakar Al-Qur'an, enggak ada membakar Al-Qur'an. Hanya membakar nuskha-nuskha yang berbeda dengan nuskha yang mau disebarkan di, di seluruh penjuru Islam, negara Islam waktu itu. Nah, ketika itu sudah tersebar Al-Qur'an Utsman bin Affan, sudah tidak ada lagi perbedaan perbedaan yang akan menimbulkan sebabkan dari Al-Qur'an. Inilah awal penulisan Al-Qur'an yang memang mereka tuduh Utsman merubah-rubah Al-Qur'an, enggak ada. Muslim itu hanya mengulang, memperbanyak tulisan dalam Mushaf yang terladi tulis di masa Abu Bakar dan disimpan masa Umar. Nah ini sejarah tentang Al-Quran. Sampai Ali bin Abi Talib, apa katanya? Menangkara harfan. Siapa mengingkari satu huruf saja di Al-Quran ini paket kafir? Itu Ali bin Abi Talib mengatakan satu huruf saja diingkari dalam Al-Quran yang ini kata Ali bin Abi Talib semuanya adalah kafir dia. Semua orang hafal Al-Quran saat itu Banyak yang hafal Al-Quran Sampai masa-masa kita saat setiap generasi Ribuan orang yang hafal Al-Quran Itu penjagaan terhadap Al-Quran Sebab-sebab terjaganya Al-Quran Oleh Allah pertama dimudahkannya menghafal Dan banyaknya orang yang, ha yang hafal ya, Al-Quran tidak mungkin dirubah Mustahil sekali Kenapa? Banyak orang yang hafal Karena pernah kejadian kan dirubah Orang-orang Jerman pernah mencetak Al-Quran dirubah kan Riput dunia, tahu saja, anak kecil saja tahu Dia sudah hafal Tidak akan begini, tahu Selalu, ya tidak mungkin Titik saja dirubah tidak mungkin Jangankan huruf, titik saja dipindahkan Tidak mungkin Karena penghafal Al-Quran sejak dulu sudah banyak Tidak bisa dipalsu-palsukan Itu tentang sedikit penjagaan Al-Quran Tetapi orang-orang syiah Mengatakan Al-Quran Dan mereka katanya mempunyai Al-Quran Tiga kali lipat dari Al-Quran kita ini Coba antum baca dari keterangan mereka dalam buku-buku mereka yang tentang Al-Quran tersebut. Ya. Jadi walaupun kaum syiah berusaha untuk menegaskan bahawa mereka boleh pas diri dari buku An-Nuri atau Barsi ini. Ya, yang mengarang uh, mengumpulkan pendapat-pendapat Imam syiah tentang mengatakan bahawa Al-Quran telah dirubah. Ya, dalam rangka menerap ideologi takliyah. Jadi untuk takliyah, untuk menarik kaum al-usunaw jamaah mau bergabung dengan mere mereka mereka. Nah, akan tetapi buku tersebut memuat beratus beratus-ratus nukilan dari ulama mereka yang terdapat pada buku mereka yang terpercaya. Suatu hal yang membuktikan dengan pasti bahawa mereka meyakini dan beriman dengan adanya penyelewengan. Hanya saja mereka tidak menginginkan terjadinya kontroversi seputar keyakinan mereka tentang Al-Quran. Dengan demikian ada dua Al-Quran. Yang pertama Al-Quran yang telah menyebar luas diketahui oleh setiap orang. Kedua Al-Quran khusus yang tersinggi yang diantara isinya adalah surat Al-Wilayah. Ini pemahaman orang sih oleh sebab itu kata mereka bagaimana kita Pak al kan bertanya kenapa kok mereka masih baca Al-Quran kita ini? Kena ada fatwa dari ulama ulama Asia mereka mengatakan bacalah semua mana yang pernah kalian pelajari, karena suatu saat nanti akan datang orang yang pelajari yang mengajari kalian tentang Al-Quran yang asli menurut mereka. Itu sekarang ini, pakai saja Al-Quran itu dulu, sampai datang nanti keluar Mahdi yang akan membawa Al-Quran yang asli itu menurut mereka. Bahkan Al-Mahdi ini tak kapan dia mengambil Al-Quran, tak bagaimana? Sedangkan kenapa? Karena al mahdi itu sendiri gak ada gitu. Nah menurut riwayat mereka ketika dia masih kecil disembunyikan oleh orang tuanya di dalam gua gitu. Loh ibunya bagaimana menyusukannya, bagaimana anak makannya, semuanya mustahil semua gitu. Bahkan keluarga dari uh, Hasan al-Askari mengatakan dia gak punya anak. Maka itu warisannya diwarisi oleh saudaranya kan. Tapi orang siandar supaya lelucon mereka tidak habis mereka bikin sediwara seperti ini. Jadi sampai sekarang sudah sekian ratus abad ya Tetap bersembunyi di dalam itu Buah itu katanya Nah bagaimana makan dan minumnya Bagaimana dia belajar apa Al-Quran Siapa menerima Al-Quran itu kepada dia ya Semuanya tahu kita Semuanya ada riwayat-riwayat lelucan mereka Nah Semuanya juga Kata mereka Di antara yang dirubah juga Ayat surah Nahl surah ayat ini telah dihapus dari Al-Quran maka tidak ia alam Nahl la ditambah ayat itu oleh dia wajah alna alian sihrak kenapa tidak jadikan Ustman juga sihrak Ustman dua kali nikah dengan anak Rasulullah SAW pertama Rakiah kemudian Mukassir selembut itu tidak boleh dibawa oleh pengarang kan jadi kalau seandainya ketika istri yang kedua Yang meninggal lagi Ustman ini laukah nala nassali satu la zawat naka Kata Rasulullah, kalau saya punya anak perempuan lagi ini, saya nikahkan kamu hai Uthman. Itu kerana kerana kekafiran Uthman atau kerana kesolehan Uthman? Kenapa begitu. Hubungan dengan Uthman, dia menantu Rasulullah SAW. Sepana juga Ali. Hubungan dengan Abu Bakar, Hafsah, ha istri Rasulullah SAW. Hubungan dengan Umar, Hafsah, istri Rasulullah SAW. Anak dari U? Jadi bagaimana ini orang-orang Syiah ini menilai? Gitu? Jadi kata mereka itu ayat yang dirubah menurut mereka Mereka tambah sendiri Jadi tidak ragukan bahawa kisah ini Sebagian dari kesetuaan mereka atas nama sahabat Ali Yang bukti bahawa Beliau sendiri Yang mereka mengatakan bahawa Ali sendiri um, Ada diwakan dari dia gitu Tentang bahawa Al-Quran ini Seperti tuduhan-tuduhan mereka seperti tadi itu Jadi ragukan ini tidak Dengan dalil apa? Dengan bukti sepanjang masa ya Beliau sendiri tidak pernah mengumumkan Sepanjang masa kepimpinannya atas kaum muslimin seperti tiga Al-Qur'an yang telah dihapus dari tempat ini. Jadi untuk menuliskan kembali atau mempelajari dan mengamalkan kandungannya. Karena keci masa Ali sendiri Tidak pernah dia memunculkan Al-Qur'an yang dituduh-tuduh oleh orang Syiah. Ya, yang diakui oleh orang Syiah. Kalau seandainya ada, tentulah dia akan mengatakan. Ya, memang itu hanya kebohongan orang Syiah saja. Mengatakan bahwa ada Al-Quran, mereka punya Al-Quran selain Al-Quran yang dimiliki oleh kaum Muslimin sepana ini. Jadi oleh sebab itu dengan bukti sahabat Ali sendiri selama masa Khalifanya, padahal beliau berada di kota Hufa, tidak pernah beramal selain dengan mushaf yang telah dikumpulkan dan disebarkan luaskan serta ditetapkan untuk diamalkan di seluruh penjuru sebenarnya sebagai kurnia Allah Subhanahu Wataala oleh Khalifah Utsman radhiyallahu, hingga zaman kita hingga hari kiamat. Tidak pernah Ali bin Abi Talib mengeluarkan sebuah Al-Quran katanya ini Al-Quran yang asli. Yang mana mereka katakan bahwa mereka memiliki Al-Quran ini. Di antara kisah juga, ya. Jadi dari Jabir Ajubi menuturkan, aku pernah mendengar Abu Ja'far Alaihissalam kata mereka tidak ada seorang pun mengaku telah menghafal Al-Quran. Semuanya sebenarnya tak kalah diturunkan melainkan ia adalah seorang pendusta dan tidak ada orang yang berhasil mengumpulkan dan menghafalkan secara utuh sebenarnya ketika diturunk selain Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya. Jadi yang hafal Al-Quran secara utuh menurut mereka adalah. Ali bin Abi Thalib saja. Toh kenapa katanya waktu dia menjadi khalifah Tidak mengumpulkan sebetul itu. -sebetul. Jadi sebetulnya Ali bin Abi Thalib Ya mereka akui saja begitu. Fitnah-fitnah mereka mereka sandarkan kepada para sahabat dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedustaan mereka mereka sandarkan. Kenapa? Ini yang mengatakan ini siapa nih? Jabir al-Ju'fi. Ini apa kata Abu Hanifah tentang dia? Ya. Kata Abu Hanifah, ya. Aku mendengar Abu Hanifah berkata Aku tidak pernah melihat dari orang-orang yang pernah aku temui Seorang pun yang lebih utama Dibanding ya, Atok, Dan tidak seorang pun yang lebih pendusta Dibanding Jabir Al-Ju'fi Ini orang yang melewatkan apa nih? Yang menyandarkan perkataan tadi kepada ah Ali, Jabir Al-Ju'fi Kata Abu Hanifah apa Saya tidak pernah menemukan orang yang paling dusta Dibandingkan dengan Jabir Al-Ju'fi Ini imam mereka itu Dikatakan oleh Abu Hanifah Bahwa yang menyadarkan ini kepada Ali adalah orang pendusta sekali. Ya. Jadi para imam, imam mereka yang mereka sandarkan itu ya, penuh mereka dustakan di atas kepada para sahabat. Dari Utsir menurunkan aku pernah masuk menemui Abdullah Ja'far. Ini luaran mereka yang mereka sandarkan pada imam seperti Ja'far. Ya. Dia meruahkan ini. Bagaimana dalam buku orang Syiah disebutkan dalam kitab mereka Al Kafi. Ini sahni bukunya ada di sini Al Kafi. Iyadatul Anwar ini ada berapa kitab? Bihar Anwar, Kutubul Arba'ah, Wasail Shia, ya, kemudian Nahjul Balaghah. Jadi disebutkan dalam kitab mereka Al Kafi ini yang mereka anggap selain sahih, sahih Bukhari. Kalau kita kan setelah Al Quran kita yang paling Sahih itu adalah kitab Sahih Bukhari. Mereka mempunyai kitab namanya Al Kafi yang dikarang oleh oh, apa namanya? Oh, apa namanya? Guru-guru mereka itu Al Kullaini ini. Itu di situ bagikan nilai hadis yang ada dalam ini bagi mereka sama dengan Sahih Bukhari begitu, nurut mereka. Di dalam ini Al-Kafi ini membuktikan bahawa orang Syiah menuduh bahawa Al-Quran tidak asli seperti rawain yang disebutkan di sini. Ya, sesungguhnya kami miliki Musafatima. Alaihissalam. Ia menunturkan, aku pun bertanya, apakah itu Musab Fatimah Ia menjawab, Musab seperti Al-Quran kalian itu tiga kali lipat tebalnya. Dan sungguh dari Mi Allah Tidak ada padanya Satu huruf pun dari Al-Quran kalian Jadi tebalnya Tiga kali lipat di Al-Quran kita Tidak satu huruf pun dari Al-Quran kita ini Dalam musaf itu Gimana kira-kira ini Tidak satu huruf pun dari Al-Quran yang kita miliki ini Hah, Hurufnya huruf apa kira-kira Huruf persi Tidak yeah. satu huruf pun dari Al-Quran kita ini Ada dalam musaf yang tiga kali lipat Itu kata orang Syiah Pengakuan mereka ini bentuk mereka Ini sebetulnya akidah kufur sekali yang menuduh Al-Quran telah berubah-ubah segala macamnya Oleh sebab itu kalau begitu Al-Quran ini akan berubah-ubah Tentulah Allah tidak menyuruh kita dengan berpegang tehuna Al-Kitab Tidak menyuruh kita Rasulullah SAW Tentulah berpegang dengan kitabnya Tarak tufikum ma'in samaktum Ma'in tamasaktum ihilan tadilu Ba'adhi kitab Allah wa sunnati Berpegang tehnya semuanya kalian apabila bertengah dengan sesuatu Yang aku tinggalkan setelah aku ini adalah Al-Quran Kitab Allah nah, Kata mereka Al-Quran itu gak ada, bagaimana? Jadi umatnya selalu dalam kesesatan Semenjak meninggalnya Rasulullah Sampai datangnya Mahdi mereka nanti membawa Al-Quran yang menurut mereka Itulah pandangan orang-orang syiah Tentang Al-Quran